Carlo Fantin Apja egy késelésnél vesztette el életét. Fizetési napokon ilyesmi az olasz erdőmunkások között gyakran szokott előfordulni. A kis Kárlinó tíz éves korában már maga szerezte meg kenyerét, jobban mondva mindennapi polentáját, amennyiben az egyik olasz erdőmunkás csapat szakácsának, az öreg cézárnak segítkezett. Amikor a vágásban dolgozó munkásoknak a párolgó polentát, a sajtot és a szalonnát elvitte, sóvár szemekkel nézte a plesa havas függőleges mészkőszikláit. Azok meredeken és tagozottan emelkedtek a sötét fenyvesből a kobaltkék kék ég felé mintha a dom csipkés erkéjei, párkányai és ereszei volnának, melyek a világváros bérházai, palotái és egyéb épületei felé tornyosulnak. Néha azok a sziklafalak egy lövésdörejét verték vissza, mely mennydörgésszerűen túlhasogta a butapatak vizesésének morajlását. Carlino tudta, hogy ilyenkor a félszemű faszkott, vádzal afrikán vagy a hófehér szakálú mazett éjnek súlyos teherrel a hátán fog a munkás visszatérni. Neki és Cézárnak fel kellett kelnie, hogy az elejtett vad megnyúzásánál, szétdarabolásánál és a hús elosztásánál segítkezett nyújtsanak. Carlinónak már ebben az időben az volt a leghőbb vádja, hogy valamikor ő is énekidején zsákmánnyal térhessen vissza valamely munkás barakhoz. Az anyagi haszontól eltekintve főleg az a tekintély és megbecsülés izgatta, melyben a munkások a merész vadorzókat mindig részesítették. A legszigorúbb büntetések és korlátozások sem tudták azt a tiszteletet és bámulatot háttérbe szorítani, avagy eltüntetni, melyet a nép egyszerű fiai a fegyvert viselő és forgató emberrel szemben éreznek és mutatnak. Ez alól még azok sincsenek kivéve, akik a puskát nyilvános helyen szétszedve és a nadrágszárba rejtve vagy a malaclopok köpeny alá dugdosva hordozzák de a és a gulyós fegyver Kárlínó szempontjából egyelőre csak mint egy távoli jövő ködjébe burkolt vágyak és halvány kilátások jelentkeztek. Egyelőre meg kellett elégednie azzal, hogy lószörhurokkal a húros madarakat fogdossa össze, melyek ősszel a vörös gyümölcsel megrakott madárbogyó fákon lakmároztak. Ismeretei azonban a madárfogás és a lószőrhurok használatának a terén rohamosan tágultak. Az öreg csiroktól eltanulta, hogy miképpen lehet a megszokott váltóikon közlekedősiket fajtúkokat elfogni. Hogy a megszokott bodzafabokrokhoz rendszeresen visszatérő nyulat egy dróthurok segítségével hogy lehet lefülelni, arra maga is minden különös útbaigazítás nélkül rájött. Carlino bizonyos tekintetben fürge, okos és tanulékony volt. 15 éves korában már a fatelep vadorzó munkásai által rendezett nagyobb mérvű vadász-expedíciókon is részt vett. Fegyvert ugyan még nem viselt, de azért, mint hajtó, szinte pótolhatatlan volt. Nem volt az a meredek fal, vagy szikra görgetek, téli időben az a lavina veszélyes hegyoldal, hová fel nem mászott, be nem hatolt volna, hogy az erge falkát a váltókon lesbeálló rápsütcek felé terelje. És ha valakit egy hírrel az 50 kilométernyi távolságban lévő fatelepre vagy a faluba kellett küldeni, úgy senki sem tudta azt a 100 kilométernyi utat, melyen majdnem 2000 méteres szintkülönbséget kellett legyőzni, olyan gyorsan megtenni, mint a fürge és fáradhatatlan kárlinó. A Cserna felé hajló sziklás hegyoldalakat épp oly tökéletesen ismerte, mint a Lupasznyik patak mentén elhúzódó rengetegeket és a nagy, retyezáti halastavak vidékét. Utóbbi helyre október végén több alkalommal már maga is ellátogatott, hogy az ívás idején kis patakokba és csermélyekbe felmerészkedő pisztrángokat kézzel összefogdossa. A horgászásnak fiatal koradacára utolérhetetlen mesterévé képezte ki magát. A műhorok kötésének mesterségét az öreg Závútól tanulta meg. Valahogyan egy londoni cég árjegyzékét szerezte meg, mely a különböző műlegyek színes ábráit tartalmazta. Ezeket utánozva minden évszaknak megfelelő csalétket maga tudta elkészíteni. Kárlínónak a nemes sportok iránti előszeretete azonban nem volt mindig a segédszakácsot terhelő kötelességek teljesítésével összeegyeztethető. Ezért az öreg cézárral való nézeteltérések és torzsalkodások mindennaposak voltak. Kárlínónak el kellett hagynia a fatelepet, ami a rendes polgári élettel és foglalkozással való végleges szakítással egyértelmű volt. Ez azonban Carlinónak lelki nyugalmát, cseppet sem zavarta. Egyelőre az erdély határán akkoriban viruló csempészűzletben igyekezett elhelyezkedni. A fürge, ügyes és minden ösvényt és rejtett hegyi utat tökéletesen ismerő fiút, a szakmabeliek mindig szívesen foglalkoztatták. Carlinó azonban azonnal megérezte, hogy ez nem az igazi, kényes ízlésének megfelelő egyéniségéhez szabott foglalkozás. Azért mindenképpen azon volt, hogy valamiképpen egy puskára tegyen szert, hogy magát önállósíthassa. Ez azonban oly nehéz feladat volt, hogy azzal egyelőre semmiképpen sem bírt megbirkózni. Azért sürgősen valami más, hajlamainak jobban megfelelő foglalkozást keresett. Etikai meggondolások e tekintetben legkevésbé sem feszélyezték. Az öreg kőművesnek Giovanni muratore legfőbb téli foglalkozása a vidrafogás volt. Csapdáit a videák által felkeresett fehér kövek alján és a patak jegében lévő nyílások mellett annyi ügyességgel és szakértelemmel tudta felállítani, hogy a harrablót majdnem minden esetben el tudta fogni. Minden bőrért 10-12 koronát kapott, a húst pedig megette. Állítása szerint az, Sardella Martással körítve elsőrendű csemege giovanni -nak a csapdái, melyekkel évek óta annyi eredménnyel dolgozott, egyszerre egymás után eltűntek. A tolvajnak sehogy sem bírt a nyomára akadni. Ellenben a vadbőrkereskedőnek, az öreg Grosz bácsinak a kirakatában ezentúl is mindig friss vidrabőröket lehetett látni, melyeket kivától az erdő szélén egy földputriban lakó cigánykovács lányától vett. A gyanú azonnal Kárlinóra terelődött mivel ő a cigányoknál mindennapos vendég volt. Azonban a járásbíróság előtt semmit sem lehetett rábizonyítani. A cigány ugyanis eskü alatt azt hallotta, hogy a vidrabőröket hátszegvidékén élő bátyától kapta, aki szintén csapdaállítással foglalkozott. Egy alkalommal Kárlinó mégis rajta veszett. Halász szenvedélye juttatta csendőrkézre. A cigányjal éjjel halászott. Paraskiva a szurkos, fenyőforgácsokból készült fákját vitte, míg jobbra-balra tőle az apja és Kárlino szigonnyal felfegyverkezve haladtak a patak vizében. Ez a halászatnak egy igen eredményes, de szigorúan tiltott módja. Amellett nagyon veszélyes, mert a csendőr az áruló fényt messziről meglátja és figyeli, míg az orfalász a közvetlen környezetén túl semmit sem vesz észre. Ilyen formán a kakastollasok, mint hármukat, a bűnjelekkel együtt könnyen elfoghatták. Tagadni nem lehetett. Kárlinó ilyen formán két hétig a szolgabírói hivatal fogja lett. Idejének legnagyobb részét tüzifa aprítással töltötte el. De abban az időben a főbíró elrendelte, hogy az orfalászoktól elkobzott és időközben felgyülemlett fegyvereket, melyeket másképpen nem lehetett értékesíteni, meg kell semmisíteni. A pusztítás munkájában Kárlínónak is részt kellett vennie. A fiatal olasz azonban módját ejtette annak, hogy egy kétcsővű, elöltöltős mordát a takéta kerítésen át az utcán leselkedő parasz kíva kezére játsza. Ebből a mordájból a gyiska névre hallgató öreg cigány egy Carlinó viszonyaihoz képest pompás vadászfegyvert kalapált össze. Kárlino a közigazgatási fogságból való kiszabadulása után még ugyanannak a télnek a folyamán jó néhány rókát ejtett el. A cigány putrit nagyszerüles helyi alakított át, amennyiben annak egyik falába lőrést vájt. Ettől az időtől fogva mindazok, akik a jegyző úrnak egy pár császármadárral akartak kedveskedni, vagy akik súlyt helyeztek arra, hogy a lakodalmi asztalon nyúlpecsenye legyen, bizalommal Parasztívához fordultak, aki az ilyenfajta kincseket mindig időben az igénylők rendelkezésére tudta állítani. Kárlínó csak vadászott és halászott, az értékesítést következetesen szállásadóira, a cigányokra bízta. Gyskájékkal különben nem lakott soká egy fedél alatt. Mikor a nyusztfogások minden csinnál bignyát elsajátította, az Isten annyira felvitte a dolgát, hogy a cigány putri szomszédságában egy csinos faházikót építhetett, melybe az időközben felserült paraszkívával együtt beköltözött. De külsőleg nem cigányosodott el. Mindig jól kereső olasz famunkás módjára öltözködött. Régi főnökének, az öreg cézárnak nem volt olyan kifogástalan bársony nadrágja, karimás kalapja, szüges bakkancsa és lódenköpenye, mint neki. Még egy vaskos acillnátszó lógó Nikkelórára is tellett. A nem dohányzott, nem ivott, és a törvénynyel sem került többé összeütközésbe. Vágyainak ne továbbját azonban egyelőre nem tudta kielégíteni. A messze hordó golyós fegyver, amelyet Faszkot, Mazet és Vazalafrika Lafrika, Valahol egy odvas fában rejtegetett, még mindig híó ábrán maradt. Anélkül nem volt érdemes egyedül zerge vadászatra menni, nem lehetett grózbácsi előtt egy-egy medvebőrt kiteríteni, mely magában véve annyit ért, mint húsz róka bőr. Kárlínó nagyórája csak az oláoknak 1916. évben történt Erdélyi betörésekor ütött. A tereken található sok ezer különböző szerkezetű fegyverek közül tetszése szerint válogathatott. Amikor a bocskorosok az országból kitakarodtak, és havasalföld német megszállás alá került, Kárló nyomtalanul eltűnt. A határőrök szolgálatát ellátó német népfölkelők rímmeséket mondtak el egy titokzatos emberről, aki a hegyek alján lévő oláfalvakban rabolt és garázdálkodott anélkül, hogy valaki kinyomozhatta volna. Az alatt Pariszkáva aki időközben egy bogárszemű kisfiút hozott a világra, az ő körülményeikhez képest a legnagyobb jólétben élt. Vad, hal és egyéb jófalat, mint katonai konzervek és kenyér, abban a bizonyos faházikóban sohasem hiányzott. Mindenki tudta, hogy ez a sok jó honnét származik, de a kakastólasok a hírhett orvadást, akit a sorozóbizottság elé akartak állítani, nem tudták megfogni. Két év múlva a sorskereke megint fordult egyet. A kakastollasok eltűntek, és a magyar csendőrlaktanyákat olyanok szállták meg, akik azelőtt csak mint vasravert gonosz tevők lépték át annak küszöbét. És ebben az időben egy rég nem látott alak puskával a hátán jelent meg a faluba. Nem bújdosott senki elől. Fényes nappal elment a paris házba. Ott ezen túl titkolózás nélkül lehetett mindennemű vadat és halat vásárolni. Amikor valamely olápüspök vagy tábornok szerencsét tette a vidéket látogatásával, maguk a csendőrök elmentek oda, hogy a banket részére az utolsó nyulat vagy az utolsó előtti őzet megszerezzék. Senki sem merte annak az embernek a cirkulusait zavarni, akiről mindenki tudta, hogy soha nem tévedő golyója minden ellenségét előbb-utóbb leteríti. Így lett Kárlinóból a retteget Kárló Fantin.